Tizenötödik fejezet. Te mit gondolsz, Natali és Kárás küvőjéről? kérdezte Olivia Jill-t, miközben hazafelé hajtottak. Jill a fejtámaszhoz hajtotta a fejét. Nagyon örülök neki, mondta kicsit fáradt hangon. Ezzel nem csalja meg alt. Hal meghalt. Natali férhez mehet újra. Halkan horkantott. Persze én könnyen beszélek, nem az én apám volt. Milyen ember volt? Jó pofa, társaság kedvelő. olyan behízelgő modorú, ha érted mire gondolok. Ha másképp alakultak volna a dolgok, politikus is válhatott volna belőle. Jill hangjából szeretett árat. Minden névre és azra emlékezett. Azt könnyebben el tudom kézelni, hogy a házassági évfordulójukról megfeledkezett, minthogy nem emlékezett valakire. Ha meglátott valakit, akit mondjuk öt évvel ezelőtt mutattak be neki, a nevén szólította, és szívesen kezet rázott vele. Kivételes képesség. Gyakran láttam ilyen helyzetekben. Sokszor meglátogatott bennünket Washingtonban. Volt, hogy étteremben ültünk, meglátott egy ismerős alcot a terem túlsó végében, oda és üdvözölte az illetőt. Ha veteránról volt szó, annál jobb. Al órákig tudott a háborúról beszélgetni. Ez persze egy oldalú beszélgetés volt. A legtöbb férfi, aki a lövészárkokban harcolt, nem szívesen elevenítette fel az emlékeit. Hal viszont nagyon büszke volt erre, nem mintha megjárta volna a lövészárkokat. Nem, pedig Olivia már ezt is elképzelte magának. Natali ugyan nem részletezte még a háború éveit, ő azonban látott már fényképeket az egyenruhás Alexanderről. Büszkén feszített, elmondhatatlanul büszkén. A hírszerzésnél szolgált, mondta Jill, aztán másfelé terelte a beszélgetést. Imádta a nagy gesztusokat. Ha rajta múlt volna, kastélyt építetett volna a borászatnak, nem egyszer üzemet. És kidöntött az üzem mellett. Jill Olivia felé fordította a fejtámaszhoz döntött fejét. Natali, az egész vállalkozásnak ő a motorja. Greg azt mondta, hogy Karl. Greg azt mondta, mormolta Jill, és újra előre nézett. Érzékeny pontra tapintottak. Olivia alig tudta megállni, hogy ránakérdezzen a házasságban felmerült problémákra, de tudta, hogy semmi köze hozzájuk. Nem ismeri jill tehát így folytatta. Natali 76 éves, mi lesz, ha lassan leáll? Jill kuncogott. Nem hiszem, hogy valaha is leállna. A szőlőskert az élete. De ha azt akarod kérdezni, hogy Greg folytatná-e, az ő válasza határozott, nem. Többször telefonált, pendítette meg ezt a húrt Olivia. Ki van borulva, hogy Natali feleségül megy kárhoz. Azért, mert nem irányíthatja a dolgokat. Megbénul, ha mások a maguk feje után mennek, tekintet nélkül az ő elképzeléseire. Ez is érzékeny pont. Olivia innen is tovább akart lépni. Talán Susan veszi át a szőlőskertet. Ő milyen? Jill elmosolyodott. Kedvelem, Susan! Grek szerint túl nagy közöttük a korkülönbség, és emiatt a távolság, de velem mindig nagyon kedves a sógornőm. Éreztem, hogy örömmel fogad a családban. Lehet, hogy azt szeretné, ha te vennéd át a szőlőskert irányítását. Nem hinném. Jill Oliviára nézett. Már nem mosolygott. Mint hallgodnál, hogy ki lesz az utód? Natali jól van? Ó, igen, amennyire tudom. Hihetetlenül energikus. Elképesztően erős. Egyszerűen középkorúnak gondolnám, de akkor elkezd a harmincas évekről beszélni, és rájövök, hogy jóval idősebb. Greg meg van győződve róla, hogy az elméje már nem a régi. Szerinted mindig tudja, mit beszél? Tökéletesen, tökéletesen. Akkor tehát miért aggódik Olivia az asszony egészsége miatt? Mert Natalie már nem középkorú, és mert a családja nagyon magára hagyta. Mindenbe bevonta Oliviát, mintha társaságra sóvárgott volna, és ez jól eset Oliviának. Natalinak azonban ott van Susan és Mark, Greg és Jill, és két unoka. Láttam őt a vitorlás klubban a barátaival, akik a családjukkal jöttek el. És úgy tűnt, mintha Natali mellől hiányozna egy generáció. Talán, mert Simon nem volt ott, mondta Jill. Ismered Simon, ugye? Olivia befordult a szőlőskerti útra. Ismerem. Szerinted tervei vannak az koncepttel? Nincsenek. Erre Olivia kárfogadott is volna. Azt hiszem, szereti élni. Azt hiszem, boldog volna, ha itt élhetné le az életét. Hogy meg akarja-e a a kertet? Olivia megrázta a fejét. Semmi más nem akar, mint szőlőt termeszteni. Mivel szájmon volt a beszélgetés utolsó témája, Olivia természetesen róla gondolkodott, miközben végig sétált a nagy ház folyosóján. Elképzelte, amint egyedül ül otthon, miközben mindenki más július negyedikét ünnepli a vitorlás klubban. Egyre az járt a fejében, hogy senkinek nem volna szabad ennyire magányosnak lennie. Átöltözött trikóba és sortba, felvette a futócipőjét és nyújtógyakorlatokat végzett a kocsia mellett. Aztán elindult a kocsiúton az alkonyatban. A főútnál balra fordult és kényelmes tempóban kocogott. Az óceán felől érkező szellő kellemesen hűsítette a testét, amikor kezdett kimelegedni, de a testmozgás nagyon jól esett. Futott már ezen az ösvényen. Teljes körtet meg az körül, de sehol sem látott fára erősített reflektort, mely Simon házának hollétét jelezné. Talán nem figyelt eléggé. Ezúttal kinyitotta a szemét, s minden számba jöhető helyen lelassított, ahol a házat sejtette. Egy kis ösvénybe is kanyarodott, de végén kiderült, hogy az csak az egyik szomszédos ház parkolójához vezet. Akkor szikrákra lett figyelmes. A lebukónap utolsó sugarai csillantak meg egy reflektor üvegén, melyet traktorút elején magasodó fára volt erősítve. Könnyű volt felismerni a fűcsíkkal elválasztott párhuzamos keréknyomokat. Nem sokkal arrébb kikövezett szakaszban folytatódott az út, de az erdő fáitól alig lehetett látni. Kétségt kívül olyan férfi útja ez, aki nem szereti, hazavarják. Olivia dobugó szívvel indult el az ösvényen. Rátért a kikövezett részre, és arra a férfira gondolt, aki nem szereti, hazavarják, aztán megfordult, és visszakocogott a főútra. Akkor a magányos férfi jutott eszébe. Pár percig helyben futott, és elé képzelte őt. Újra megfordult, és elindult az ösvényen. Az út lejtőn felfelé vezetett, ami nem könnyű próbatétel egy nő számára, aki megszokta a sík utakat. Egy idő után Olivia lihegve megállt, két kezét a térdére szorítva előrehajolt, és arra gondolt, hogy most talán szívrohamot kap. Vagy inkább pánikrohamot, tűnődött. Simon képes ilyen hatást kiváltani. De látni akarta, Hol lakik. És mivel sötétedett, a férfi valószínűleg meg sem látja őt. Ha meg meglátja, hát legyen. Azzal is megbírkózik. Nem megbírkózott a problémával akkor is, amikor tesz letépte a szőlőleveleket? És amikor a kislány ellen fordult? Tud bánni az emberekkel. Kemény fából faragták. Felegyenesedett, és addig haladt, amíg az út hirtelen véget nem ért. Valóban ott állt Simon sárral befröcskölt ezüsterautója. Mellette apró ház. Ház inkább kunyhó. Szürke palatátő fette, ablakaiból ítélve legfeljebb három vagy négy helyiség lehet benne, és úgy volt tájolva, hogy az idemerészkedő betulakodó felé a hátát fordította. Kétség kívül ez Simon lakhelye. Olivia lelassította a lépteit, aztán megállt. Ő is ugyanúgy járt volna el, ha az övé lenne a ház, gondolta szaggatottan léhegve, amikor az előső veranda mellett a távolba pillantva meglátta a tájat. Innen tisztán lehetett látni az óceánt. Sötét szürkén, hosszan elnyúlt a ég alatt, felszínén a felhők lila szegélye tükröződött. Csípőretett kézzel állt, egyre egyenletesebben lélegzett, és azon tűnődött, hogy most mit tegyen. A házból nem szűrődött kifény. Egy tücsök cilipelésén kívül más nem lehetett hallani. Ha nem állt volna ott a teherautó, azt gondolta volna, hogy Simon nincs is itthon. Valami szőrös simult a lábához. Riadtan felkiáltott, azt hívén, hogy menyét vagy görény, vagy medvebocs az, amikor megpillantott tabakkot. Leguggolt és megvakargatta a macska fejét. Bak jelenléte persze még nem jelenti azt, hogy Simon is a közelben van. Lehet, hogy magával vitte egy barátja, egy barátnője. Igen, igen, igen, megszakította ugyan a kapcsolatait, de a férfiak nem tekintik kapcsolatnak a szexet. Olivia úgy képzelte, hogy Simon és valami nő ezekben a percekben talán a város egyik szép házában élvezik az együttlétet. Természetesen volt másik forgatókönyv is. Ez szerint Simon és valami csinos kislány itt, ebben a házban élvezik az együttlétet, így érthető volna, hogy miért áll itt a kocsi, miért sötétek az ablakok, és miért kószál egyedül a macska szám kivetve. És Olivia még sajnálta ezt az embert? Kicsit fel is volt háborodva ezen a gondolaton, amikor zajt hallott a veranda felől, és jéggé dermed. A széknyi a fapadlón csattanó mesztelen talpak hangja követte. Olivia kihúzta magát, és visszafolytotta a lélegzetét. Engem keres? kérdezte Simon a veranda teteje alól. Az esti szürkületben nehezen lehetett már kivenni a körvonalakat. A Simon mögötti világ mély bíbor és csak nem fekete volt. Olivia viszont úgy érezte, mintha ő maga neon színben világítana mintha reflektorfényben állna. Semmi értelme nem lett volna úgy tenni, mintha nem volna ott. Igen, mondta végül, de azt hiszem rosszkor jöttem. Majd holnap találkozunk. Viszlát! Megfordult, hogy indul. Miért nincs a klubban? kérdezte Simon. Olivia kicsit elgondolkodott, majd megfordult. Ha ez a beszélgetés csak elterelő hadművelet, ha odabent valóban van egy nő, aki most húzza magára a ruháit, akkor tényleg semmi értelme elfutni. Jobb, ha a dolog humoros oldalát nézi. Ott voltam, válaszolta. Isteni volt a vacsora. Hiányoltuk magát? Simon cicegett. Nem hiszem. Ha nem vette volna észre, nem bulizásból áll az életem. Őszintén szólva nem vettem észre. Egyetlen egyszer láttam magát emberek társaságában, az első napon, amikor Natalival beszélt. És amikor tesszel? Ha Olivia jól érti, akkor erre most válaszolnia kell.-Miközben a szeretője figyel nehéz elképzelni Azt jól csinálta mondta végül.-Tesz, megbocsátott nekem?-Ezt túlzásulna állítani. A bocsánatkérés minden esetre segített, de a lelkettől nem erősödött meg. Olivia újra összerezzent, ezúttal egy hatalmas csattanástól. Az óceán felé pillantott, és ragyogó rózsaszín virágot látott szétterülni a sötét égbolton. A lélegzetét visszafolytva figyelte a körben felvillanó sárga virágokat. Nem tudtam, hogy tanulási gondjai vannak, folytatta Simon, amikor a fények lefelé hulva kihúnytak. Honnan tudta volna? mondta Olivia de le nem vette a pillantását a messzi pontról. Egymás után következtek a robbanások. Az égboltot piros, fehér, kék fények ragyogták be, majd zöldek, s megint rózsaszínek és sárgák. Mennyire komoly a probléma? kérdezte Simon, aki szemlátomást hidegen hagyott a tüzijáték. Ahhoz elég komoly, hogy megnehezítse a beilleszkedését. A társaság fontos dolog egy ilyenkorú gyerek számára. Sokat gyötrődik, Hogy barátokat találjon? Igen. Újabb puffanás. A fények legyezőként áradtak szét a sötét égbolton. Tess ott van valahol a közelben, csónakról nézi a parádét. Olivia nem tudta eldönteni, helyesen tette, hogy hagyta, hadd maradjon. Sosem bocsátaná meg magának, ha Tesz rondán bánna Szettel. Hirtelen az jutott eszébe, nem volna ebölcsebb, ha telefon közelben lenne, minden eshetőségre számítva. Éppen indulni készült, amikor a nemzeti lobogó színei világították be az eget a kikötő fölött. Olivia önkéntelenül az ámulat hangját hallatta. Hú! Mikor derült ki, hogy tesznek problémái vannak? kérdezte Simon. A fények elhalványultak, majd kihúnytak. Olivia úgy döntött, hogy egy-két percig még igazán maradhat, és mivel ő kezdeményezte a beszélgetést, a veranda felé pillantott. Azt látta, hogy Simon felemelt karral a gerendába kapaszkodik, kalcsú teste kinyújtózik az ég előtt, melyet most kékre festett a pirotechnikusok mesterkedése. Hogy mikor derült ki, hogy tesz diszlexiás? Olivia annak a Lidélsz minden részletére emlékezett. Amikor is korába került, és nem volt képes elvégezni a feladatokat. Fájt a hasa, sírt, a tanárok megbeszélésekre hívtak. Korábban is rájöhettem volna. Ha így lett volna, kezdetektől fogva segíthettünk volna neki. De az ilyesmit nehéz felfedezni. Tudtam, hogy bizonyos játékokat nem szeret, de a kirakóst például én sem szerettem soha. Ezért mindig olyasmivel játszottunk, ami örömet okozott neki. Olvasott neki meséket, amikor kicsi volt? Újabb csattanás hallatszott, de Olivia most nem nézett az égre. Lelki szemeivel látta Szájnont, amint a kislányának, Lianának felolvas. Már éppen erről akart kérdezősködni, de becsukta a száját. Fájdalmas terület, ne merészkedj oda, Olivia Jones! Inkább a férfi kérdésére válaszolt: Nagyon sokat! A mai napig felolvasok neki, kicsi korában elolvastam mindent, ami az én gyerek koromból kimaradt. Én is utáltam olvasni, egyszerűen nem ment. Mire megtanultam, túl nagy lettem a tündérmeséghez, tehát akkor ismertem meg őket, amikor tesznek felolvastam, és annyira élveztem, arról már nem is beszélve, mekkora elégtétel volt számomra, hogy el tudom olvasni őket. Még mindig az. Számomra bizonyos értelemben valószínűleg fontosabbak voltak, mint ezt számára. Meg kellett volna tanítanom nekik a betűket és a szavakat. Ha ezt tettem volna, rájöttem volna, hogy bajok vannak, de nem akartam megtanítani olvasni. Féltem, hogy elrontok valamit. Meg aztán folyton arra gondoltam, hogy hát ha magától megtanulja. Volt, hogy egy könyvel olvasása után ő maga is megpróbált egy-egy oldallal megbirkózni. Felváltva olvastunk. Az egyik oldalt én olvastam, a másikat ő. Azt hittem, ez fantasztikus, hogy Tesz nagyon okos. Ezt a mai napig így gondolom, tényleg okos. De akkor azt hittem, sokkal előbbre jár a kortársainál. Melyik szülő nem hiszi ilyesmit? Aztán egy este véletlenül kettőt lapoztam, és Tesz olyan sorokat mondott, melyek az előző oldalon voltak, és akkor jöttem rá, hogy egyáltalán nem is olvas. Kívülről tudta az egész könyvet. Én még akkor is azt képzeltem, hogy azért, mert olyan nagyon okos. Nem fogtam fel, miről van szó. Olivia rövid hajába túrt, és mint mindig, zavarba jött, amiért akkor olyan ostoba volt. Aztán elmosolyodott. Hosszabb választ kapott, mint amilyenre számított, igaz? Újabb csattanás az öböl felől, de Simon mögül nem hallatszott más hang. Olivia emiatt is zavarba jött. Én kérdeztem, mondta a férfi. Bak felnyávogott. Nyújtózó alakja Olivia és Simon között rajzolódott ki a fűben. Az est gyorsan leszállt, Simon mögött egyre mélyebb bíborban játszott az ég. Olivia tudta, hogy egyedül kell majd visszafutnia a sötétben, és jobbnak látta elindulni. Csak hogy nem volt kedve megmozdulni. A ház felé nézett. Szóval itt lakik? kérdezte. Vajon milyen lehet belül? Tette hozzá gondolatban. Nem itt éltem a feleségemmel és a lányommal. Azt felégettem, miután meghaltak. Felégette? Miért? Mert nekik építettem, és ők elmentek. Felégette? És az erdő nem gyulladt fel, hiszen rengeteg itt a fa. Simon nevetésfélét hallatott, talán mulattatta, hogy Olivia értetlenkedik a ház felgyújtása miatt. Megcsóválta a fejét. Bak újra felnyávogott. Megpróbál megrémíteni? kérdezte Olivia. Sikerült? Nem, nem veszem magát komolyan. Nincs kockázat. Nem érdekli, milyen kegyetlen tudok lenni. Oliviának eszébe jutott, hogy kiabált teszel a parkolóban. Az is kegyetlenség volt. Igaz, nem fajult tettlegességig a dolog. Az is igaz persze, hogy Simon vesztesége sokkal nagyobb volt, mint Olivia pillanatnyi megbotránkozása tesz viselkedése miatt. El sem tudom képzelni, mit tennék, ha akkor a veszteség érne, mint magát. Ha az ember nem csomagolhat össze, hogy odébb álljon, akkor a legjobb, ha elpusztít mindent, ami a múltra emlékezteti. Simon nem válaszolt azonnal. A tenger felé nézett, csak fekete arc éle látszott. A tűzi játék még nem ért véget, de biztosan nem azt nézte. Mintha a saját világában járt volna négy évvel korábban. Ideje indulni, gondolta Olivia. Ekkor Simon beszélni kezdett, és Olivia maradt. A férfi hangja elbizonytalanodott, megtelt fájdalommal. Nem kellett volna. Dühös voltam. Tehetetlennek éreztem magam. Valamit tennem kellett. Végül eltüntettem mindent, ami rájuk emlékeztetett. Csak hogy ezzel együtt eltüntettem mindent, ami a jó dolgokra emlékeztetett volna. Mindent elégettem. Minden hamu lett. Ennyi. Nem marad semmi. Fénykép sem. Karlnak maradt néhány, Natalinak is. Időnként adtak egyet-egyet, de csak nagy sokára voltam képes újra rájuk nézni. Még mindig nehéz. Egy hang azt mondja bennem, hogy elég, ha emlékezem. Nos, emlékképpei kétség kívül voltak. Vizes vették körül, távol tartva tőle Oliviát. Itt áll ő, és amott áll Szájmon a halott feleségével és kislányával. Olivia most hálás volt, hogy a sötétség elrejti csúnya haját és izzadt testét. Nézze, szólalt meg kis idő elteltével, ha tesz újra zavarná, csak mondja neki, hogy tűnjön el. Gonosság volna. Mondja, hogy nem ér rá. Mondja, hogy veszélyes anyaggal permetez, és neki semmi keresni valója a közelben. Megpróbálom távol tartani, amikor maga kint van. Bak ismét felnyávogott. Valami baj van a macskával? Á, semmi. Nem baj, hogy ide kimászkál az erdőben? Kemény fickó. És nincsenek errefelé keményebb fickók? Nem sok. Maga nem jár erre reggelenként. Olivia más hang nemre váltott. Karba tette a kezét. Nem, az a maga ideje. Ez a maga területe. Lehet, hogy másról van szó. A férfi Oliviára nézett. A hangja határozott volt, már-már kihívó. Olivia vállalta a kihívást. Mi másról volna szó? Látom reggelente az ablakban ülni. Mi jár a fejében? Arra szoktam gondolni. Milyen szerencsés vagyok, hogy itt lehetek. És még? Mi másra gondolnék? Simon hallgatott, de Olivia érezte, hogy ott van a válasz, ahol reggelente mindig a gyomorszájában. Enyhe, kellemetlen és zavaró érzés volt, de ott volt. Hátralépett és felemelte a kezét. Ha azt hiszi, van más is, az a maga gondja. Ami engem illet, szabad vagyok és ártalmatlan. Megegyeztünk, hogy ha valaki is bármi másra gondolna, téved. Nincs semmi. Az égvilágon semmi. Mély lélegzetet vett. És ha volna is valami, nem figyelnék oda. Ha nem vette volna észre, elég bajon van, tesszel. Lassan visszaindult az út felé. Mindenek előtt anya vagyok. Ami nem jelenti azt, hogy nem éreznék semmi mást. Természetesen érzek. De ennél többről nincs szó. Kocogni kezdett, amitől a hangja szakadozott vált. Nem vagyok benne biztos, hogy vonzódom magához. Talán tetszik a lába, de mazuista azért nem vagyok. Megfordult, felgyorsított, és csak arra figyelt, merre visz az út. Ezzel azonban nem volt elintézve semmi. Másnap hajnalban újra ott ült az ablakban, miután öt órát sem aludt az éjjel. Tesz fél ért haza. Aztán két órát beszélgettek érzékenységről, mások tiszteletéről és az anyai szeretet feltétlenségéről. Aztán Olivia még sokáig álmatlanul feküdt, míg végre elaludt, de az első fény felébresztette. Az jutott eszébe, hogy július negyedike lévén Simon talán tovább alszik. De nem, a szokásos időben megjelent és a terasz széléhez sétált. Ezúttal kivételesen nem volt a kezében a kávés bögre. Olivia kíváncsian nézte, ahogy csípőre teszi a kezét. A férfi, ahogy máskor is, a kert felé nézett. Egyenes háttal állt. A lába is egyenes volt, a test nem az egyik csípőjére nehezetett, mint mindig. Olivia ezt úgy értelmezte, hogy valami nincs rendjén, csak azt nem tudta, mi. Simon felnézett rá a válla fölött, aztán a fejével a tőkék felé intett, és elindult az ösvényen. Olivia szíve hevesen dobogott. A mozdulat invitálást jelzett, efelől semmi kétség. Beszélgetni akar? Meg akar mutatni valamit? Az ösvényt nézte, azt várta, hogy a férfi talán újra megjelenik, és ő megfejtheti a talányt. Mivel nem így történt, Olivia hirtelen elhatározásra jutott. Két másodperc alatt kibújt a hálóingéből, s magára kapott egy pólót és egy sortot. Kezében a szandáljával mezítlába fürdőszobába osont, megnézte ezt, aztán halkan leszaladt a lépcsőn. Nem sokkal azelőtt esett. A teraszkőlapjai még nedvesek voltak. Olivia felvette a szandálját, és elindult. A meleg júliusi levegő párától volt súlyos. Ez, meg az eső nem tett jót a szőlőnek. Talán Simon is a felesleges eső miatt volt olyan feszült. Amit Olivia fejével adott jelzésnek gondolt, talán csak az eső miatti bosszankodást fejezte ki. Minden esetre tovább haladt az ösvényen csattogó szandáljában, s minden sorba bekukkantott, hát ha ott találja Simon-t. az jutott eszébe, hogy hát ha csak bolondot csinál magából ezzel a sietséggel. Az ablak mellett kellett volna maradnia, ágyban kellett volna maradnia, de csak haladt előre. Már a tábla végén járt, amikor megpillantotta a férfit a tőkéktől kis távolságra. Kereszbetett karral és lábbal egy juharfának támaszkodott. Oliviára várt. A lány lelassított, a férfitól pár méternyire megállt, és zsebre dugta mindkét kezét. Hívott? kérdezte kedvesen. Simon horkantott egyet, Oliviára nézett, és szinte mosolygott. Olivia már éppen arra gondolt, hogy ha egy ilyen majdnem mosolytól így elgyengül a lába, mi lenne vele, ha Simon valóban rámosolyogna, amikor a férfi egy újjával intett, hogy jöjjön közelebb. Dobogó szívvel közelebb lépett, és megállt. Igen? Simon előtte magát a fától, és ő is közelebb lépett. Komoly pillantással nézett Oliviára. Aztán két tenyerébe fogta a lány állát, és felfelé fordította, hogy megcsókolja. Nem volt gyengéd, keményen, mohó, nyers vágyjal csókolt. Olivia is ugyanezt a vágyat érezte a lába ujjáig. Túl gyakran figyelte a férfi csípőjét, a karján felleugrándozó izmokat. Volt benne valami titokzatosság, mely növelte a vágyat és körüllengte a tilalom egyfajta levegője is. A csókja azért volt olyan izgató, mert egyáltalán nem lett volna szabad megtörténnie. Nem volt kíméletes. Semmi finomság nem volt abban, ahogyan a lány fejét tartotta, a száját csókolta, mivel a nyersvágy nem engedett utat semmiféle finomságnak. Ám Olivia nem törődött ezzel, a vágy fontosabb volt számára, mint a finomság. Átölelte Simon nyakát, és visszacsókolta. Hirtelen tesz jutott eszébe, és elmosolyodott magában. Igen, a gyereknek igaza volt, Simonnak tényleg szaga van, tisztaság és férfiasság szaga árat belőle. A haja nedves volt és sűrű, a nyaka meleg, a válla erős. Olivia tenyere a férfi melkasára siklott, majd gyorsan vissza a nyakára. Kapaszkodnia kellett. A lába egészen elgyöngült. Mindeddig azt gondolta, hogy csak neki jut eszébe ilyesmi. Azt hitte, hogy csak ő érez bizsergést reggelenként, de most nem úgy tűnt, hogy egyoldalú volna a dolog. Simon teste megfeszült. Lehet persze, hogy olyan régóta él egyedül, hogy bármilyen nő megfelel. Amikor az ajkuk szétvált, a férfi magához szorította Oliviát, egyik kezével a hátát ölelte, a másikat a fenekére tette. Erős izgalmi állapotba került. Egy nő számára csodálatos érzés ez. Vajon bármilyen nő képes volna ezt kiváltani? Olivia nem ezt akarta. Sosem vágyott asztalan szeretkezésre. Számára a szex sosem volt pótlék. De a férfi az ő nevét suttogta rekett hangon, s magától, az ő pillantását kereste a szemével. Olivia meglepetést és látott Simon szemében, és forróságot. A férfi szaggatottan lélegzett, a szemöldöken edves volt. Az álla erős, friss sem borot vált, keskeny szája nyitva, a szeme mélységes kék. Igen, a pillantásából nyilvánvaló volt, hogy pontosan tudja, mi történik. Tisztában van vele, hogy ki áll előtte. Ihetetlen, hiszen Olivia nem szőke, bombázó, mégis egyértelmű volt, hogy a férfi őt látja. A következő csók ezért édesebb volt, ezúttal gyengédebb, inkább puhatolózó, semmint mohó. A férfi nyelve a lány nyelvét simogatta, előre-hátra Mozdulatai lassúak voltak és izgatóak, csábítóak. Olivia teste szinte sajgott. Átadta magát ennek az érzésnek, testét a férfi testéhez szorította, hogy megkönnyebbüljön. A száját kereste, mit sem törődve azzal, mit talál. Ám miképp sosem volt hajlandó a szeretkezésre, az egyészakás kalandokat is kerülte, vagyis az egy reggelre érvényeseket, és ez valami olyasminek tűnt. Rendkívül izgató volt, de kimondottan rémisztő és tökéletesen hihetetlen. Olivia kicsit megszorította Simon vállát, kibontakozott az ölelésből, s hátra lépett. Mélyeket lélegezve a szemébe nézett. Simon is mélyeket lélegzett, és állta a pillantást. Olivia ezúttal nem bírta sokáig. Lefelé fordította a tekintetét, a mellére szorította a kezét, és igyekezett lecsillapodni. Nem ment könnyen. Fel volt villanyozva. Újabb mély lélegzetet vett, majd megint egyet. Nem nézett a férfira, úgy emelte fel a kezét. Kicsit még várnia kellett volna. A lába egészen elgyöngült, de attól félt, hogy meggondolja magát, és újabb csókot kér, ami nem lett volna helyes. Ő a nő. Neki kell kezében tartania az irányítást. Neki kell megmondania, mikor kért csókot, mikor nem, és most nem akart többet. Megfordult, de úgy érezte, megbicsaklik a lába, összeszedte magát, felvetette az állát, és olyan méltóság teljesen sétált el, amennyire egy rogyadozó lábú nőtől csak kitelt.